Вигляду всяких істот, що полону земному плазують, він прибиратиме. В воду обернеться і пломінь пекучий. Ви ж його міцно тримайте і тисніть як можна сильніше. Тільки тоді, як до тебе він звернеться сам із словами, ставши таким, як і був, коли перед вами заснув він, Силою більш не тримайте, старого, І ти розпитати зможеш герою, Хто із безсмертних тобі заступає Путь поворотну по хвилях Багатого рибою моря. Мовила це, та й зникла У хвилях бурхливого моря. Я ж до своїх кораблів що стояли в пісках прибережних, знову пішов, і тяжко моє хвилювалося серце. Потім, коли до свого корабля і до моря дійшов я, ми зготували вечерю, і ніч божественна настала. Спати лягли ми тоді на березі моря шумливім. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, Берегом ішов я піщаним Широкодорожнього моря І щиро молився богам. Супутників вів я з собою Трьох, на яких у кожній справі Поклавсь цілковито. В лоно широкого моря Полинувши, світла богиня Із глибини принесла нам чотири Тюленячі шкури, тільки ноздерті Підступ на батька вона замишляла. Виривши лігва для нас у піску прибережнім, Тим часом сіла вона і чекала, Аж поки прийшли ми до неї. Покотом всіх нас поклала, Вона і шкурами вкрила. Прикрою засід кота нам здалася, І прикро вражав нас запах убивчий тюленів, що живляться тванню морською. Хто б це улежати міг із морською потворою поряд? Та порятунок і поміч велику вона подала нам. Кожному в ніздрі поклала амбросії трохи, що пахла солодко так, і запах огидний отой забивала. Так ми, терпіння набравшися, Цілий пролежали ранок. З граєю випливли з моря тюлені і в ряд полягали, покотом всі спочивати на березі моря шумливім. Виплив опівдні з моря і старий і оглянув навколо жирних тюленів своїх, усіх обійшов, полічив їх. Першими нас, між потвор, полічив він. Про підступи наші і гадки у серці не мавши, Приліг тут на берзі й сам він. З криком тоді ми напали на старця й руками своїми міцно схопили його. Та мистецтво свого не забув він. Спершу у лютого він обернувся Буйногривого лева, потім в дракона. У барса та ще в величезного вепра. Плинною став він водою, розложистим деревом потім. Ми ж терпіння набравшись старого безстрашно тримали. Тільки як витів ці і самому йому вже набридли, Врешті з питанням звернувся він до мене і словами промовив. «Хто із безсмертних богів навчив тебе, сину Атреїв, підступом взяти мене проти волі? І чого тобі треба?» Так говорив він, а я у відповідь мовив до нього. «Знаєш, ти, старче, і сам, чого ж ти питаєш лукаво? Як я на острові цим заборився?» і знайти не здолаю виходу навіть і сам уже духом цілком занепав я. Може, хоч ти мені скажеш, бо все вам відоме, богове, хто із безсмертних затримав мене, заступає дорогу в путь поворотну по хвилях багатого рибою моря.